Нотописься, тут вештався щоночі і настроїв петлі довкруг. Клепард, йому ж відплатяться, всі до останньої також і наганяй нам від капітана. За його приятельку на допиті. Вузли у нас і струни теж діють, хоч не видимо, але як з огняною пасткою, що палить і кидав в землю. Ручко повернувся, відходить підручний слід». Голоси та брязкоти посилюються в молельні. Незабаром з протилежного кінця тротуару підходить до вітрини Обрікс. Йому назустріч в пристишеному співі вийнявши люстерко, поправивши зачіску і обторкавши тоненький пластирок на скроні, виступає брюнетка з дверей. Як сеньоро Ріваденейра, здоров'я. Гаразд, містер Обрікс. Мило бачити вас. Ви завжди привітливі. Мабуть, до мого племінника? «Так, домовились. Щойно вибіг, послухавши у коридорі і вхопивши фотокамеру. Буде зараз». Зблизився мотоциклетний рокіт від перехрестя і стих. «Рікардіно, ждуть!» – до Бріхса. «Я прощаюсь, я пішла». Брюнетка граціозно відкланюється і обрігс відповідає з подібною гречністю. «Признання за уважність добраніч по її відході». Рікардіно, що у нас діється сьогодні? Сухарлявий біловидик, ступаючи як на пружинах, іще віддаля широким жестом кинув руку Обріксові. Хай! Ось фільм. Скоро будуть інші від моїх приятелів з ресторану. Шлях грошей від власника через рукавицю до клепарда. В тобі зростає детектив високого ступеня. Гуднайт! Попрощався розмашисто юнак і скоро Прогрохотів його мотоцикл, від'їжджаючи. Обрігс відходить мимо вітрини. всередині душі і спів, і струнний бренкіт. «Навдиво вижучем на леді», – порадів собі полісмен. «Треба зайти в аптеку, покрапліть для ока». Бранець. Серед підвальної камери сидить Олег у кріслі, ніби шпитальному при вражаючо різкому освітленні від прожектора. Покружуючи безперервно з різних боків, накидаються крикучим допитом «Клепард» і «Чойс», що на їх виду свіжі врази. «Докази на столі незаперечні і достатні», – вичислює «Клепард». Перше ти спричинив ножовими ранами смерть співучасника в і спалив або вкинув на дно в затоці його речі. Друге, вбив полісмена, який, умираючи, подав твої прикмети, а його записну книжку і ти сховав серед своїх паперів. І третє, був помічником нічного нападу на банк, внаслідок чого один з патрульних полісменів тяжко поранений. Три злочини доведено. Свідчення помилкові я не вбивав. Чойсь обурений. Возимся без кінця навкруг очевидних фактів, стверджених речовими доказами, і показаннями свідків. Що з нахабною завзятістю супроти дійсності заперечуєш їх, виявляє, який ти закоренілий злочинець. Один вихід признатись негайно. Бо злобною впертістю вкрай обтяжися, і жоден з присяжних не знайде в собі жалости. Вирок буде сам, знаєш, електричний огонь через жили в кріслі. Ну, я повторюю знову, обвинувачення недійсні. Обидва заведеною чергою, погримуючи на Олега, обходять його крісло кругами в змінних напрямках, зупиняються для допиту супроти лиця. «Тобі відомі вузли трафіків з наркотиками? Назви зараз». «В тисячний раз питаю», – знову настругався Клепард. «Мені невідомі». «Знаєш гніздо наркоманів і вузловий центр їх зв'язків. Назви». «Ніякого поняття». «Хто постачальники в твоєму домі?» Перший раз чую, там п'яниці. Бачив пункти, назови найголовніші. Незнані. Чепотай домовився з міжстейтовими слідчими. Кажи, маємо повноваження знати. Жодного відношення, хоч думаю. Хто має зв'язок, мусить тримати його згідно з домовою в повній таємниці. Чось розжеврівся в допит своєю чергою. Чоловік таємниці. Розкривай, тут слідство для суду, що вимагає всіх даних. Немає таємниці, тільки моя думка про неї. Покриваєш співзмовця. Хто постачальники порошків? Миттю признавайся.